Bine ai venit! În spațiul meu dedicat numerologiei holistice și dezvoltării conștiente. Sunt Mihaila Brănescu, consultant în numerologie holistică cu peste 15 ani de experiență în autocunoaștere, simbolism și transformare personală. Pe acest blog vei descoperi o aportare integrală a numerologiei, astrologiei și simbolismului, privite ca instrumente prin care putem înțelege mai bine ritmurile interioare, și legătura dintre suflet și viața de zi cu zi. Lucrez cu o perspectivă holistică, în care numerele și planetele devin ale sufletului. Sunt moduri subtile prin care conștiința și exprimă intențiile, potențialul și lecțiile de viață. Pentru mine, numerologia holistică nu este doar o știință a calculelor, este o artă a conștientizării. Un proces prin care omul învață să se cunoască, să-și accepte experiențele și să-și manifeste lumina în lume. Fiecare articol de pe acest blog este o invitație la reflecție. Te ajută să înțelegi cine ești, ce etape trăiești și cum vibrațiile numerelor pot aduce claritate, echilibru și direcție în viața ta. Dacă simți că a venit momentul să te cunoști mai profund... Să înțelegi legătura dintre energia ta personală și evenimentele care se repetă în viața ta, te invit să programezi o sesiune personalizată de consultanță numerologică. În cadrul ei vom explora codurile tale de destin, ciclurile personale, relațiile karmice și direcțiile de evoluție. Toate pentru a aduce mai multă încredere, sens și lumină în propriul tău drum. Eu sunt Mihaela Brănescu și te ghidez cu claritate compasiune în și înțelepciune, să descoperi cine ești dincolo de roluri și povești, pentru că tot ceea ce cauți se află deja în tine. Mulțumesc!